A Tanya Tarpa A beregi síkon elterülő híres község. Nevét egy oklevélem már 1299-ben említik. Ekkoriban már állt Szent Andrásról elnevezett temploma is. Régi, ősi magyar település. A Rákóczi Szabadságharc híres brigadérosának, Esze Tamásnak a szülőfaluja. A község végét jelző táblát elhagyva vásárosnamény felé kell menni a betonúton, úgy két kilométert. Majd jobbra van egy bekötőút, amin újabb másfél kilométert haladva egy nagy, fábolácsolt kapuhoz ér az utazó, amin az alábbi felirat áll. Esze Tamás vadásztársaság. A kapun túl egy épület együttes kikövezett parkolójába lehet behajtani. A főépület a kapuval szemben áll, az emeleti részről jó kilátással a bekötő útra. Szabados Bálint a tornácon állva megszívta a pipáját, tekintetét büszkén hordozta körbe a birtokon. Ő így nevezte. A birtok. Nyugaton az akácfák felett a nap már kezdett lenyugodni, fényével beragyogva a beregi síkot. A kárpátok kezdte árnyékát borítani a tájra. A birtok központi épülete egy nagy vadászház. Csúcsos tetejét fazsindejek fették. A házba belépve egy nagy társalgóba érünk, amiből egy iroda, egy mosdó és egy kis konyha nyílik. Lépcső vezet le a ház alatti pincébe, a gazda egyik büszkeségébe. A pince félkör alakú, téglából rakták ki közepén gyalult töltyfaasztal a hozzávaló nehéz töltyfaszékekkel. A pince egyik oldalán egymás mellett sorakoztak a hordók. Szőlője nem volt, minden évben Tokajból hozatott bort. Az emeleti részen, ahol Bálint lakott, két szoba, egy fürdőszoba, egy vécé és egy kis nappali került kialakításra. A házzal szemben úgy jó 200 méterre egy nagy faragott kapu volt, a tetején az alábbi felirat állt. Esze Tamás vadásztársaság. Az udvar jobb oldalán egy nagyobb istálló, benne négy ló, mögötte a baromfi udvar, a disznóó lakáltak. Az istállóval szemben egy földszintes, tornácos épület húzódott, amiben hadszobát alakítottak ki. Később ráépített egy emeletet, így már tíz szobában tudta elszállásolni a vadászatra érkező vendégeit. A régi csűrből garást és egy kis műhelyt alakított ki. Bálint világéletében hivatásos katona volt. Harminc év, négy hónap és hat nap szolgálat után saját kérelmére nyugállományba vonult. Mivel tarpai születésű volt, hazaköltözött idős szüleihez. Akkoriban a birtokon még csak a szülői ház állt a régi melléképületekkel. Hazaköltözését követően minden energiáját a vadásztársaság megalapításába fektette. Uniós pályázatból elnyert pénzből építette és fejlesztette a kis birtokot. A vendégszállás mellett egy kis ház állt, amiben egy fiatal pár lakott, az asszony a házra és a konyhára ügyelt, a férje olyan intéző és mindenes féle volt. A lovak mellé és a különféle munkák elvégzésére napszámosok jártak ki a faluból. Az udvar ki volt kövezve, a köveken parkolóhelyek voltak felfestve. Hazatérése után a második évben édesapját, majd egy fél év múlva édesanyját is elvesztette. Nőtlen volt, azt vallotta, hogy ő a sereget vette el feleségül. Nem mintha nem szerette volna a női nemet, nagy hódolója volt, de idősebb korára már nem akart elköteleződni. Az első időkben a volt katona cimborái jöttek el vadászni, majd híre ment a jó területnek, a csendes, diszkrét tanyának, no meg a kiváló vendéglátásnak. Így egyik a másiknak ajánlotta. Kezdtek jönni a helyi notabilitások, menőügyvédek, rendőrkapitányok, bírók, ügyészek, országgyűlési képviselők. Majd megjelentek a fővárosiak, országos hírű politikusok, parlamenti képviselők, bankárok és gazdag üzletemberek. Az üzlet fellendült. Megfordultak nála a határ innenső és a túlsó oldaláról, a zavarosban halászó gazdag csempészek is, akik mára már tisztes üzletemberekké váltak. Bálint gazda nem kivételezett senkivel. Minden vendégét egyforma kedvességgel fogadta, tisztelettel kezelte és ugyanolyan előzékenyen bánt a bérvadászokkal, mint a legnagyobb üzletemberekkel. Egyet viszont mindenkivel betartatott. A szabályokat. Mégiscsak egy vadásztársaság volt, ahol fegyverek voltak, és a fegyver nem játék. Nem is történt semmi baj. Az idők során megfordultak olyan vendégek is, akiket igazán nem is a vadászat érdekelt, hanem a távoli, kíváncsi szemek elől elhúzódó tanya és annak vendégszerető, diszkrét tulajdonosa. Ők itt beszélték meg az üzleti ügyeiket pálinkázás, borozgatás és jóféle étkek falatozása közben a pincében kialakított hangulatos térben. A pince jellegéből adódóan teljesen leárnyékolta a helyiséget, seki sebe nem engedett semmilyen elektromos hullámot, így a vendégek zavartalanul beszélgethettek. Marika az ilyen alkalmaknál a vendégek kívánsága szerint megterítette az asztalt, Bálint gazda pedig jóféle tokai borokat és házi pálinkát helyezett el rajta, majd az ilyenkor szokásos jó mulatást kívánva magukra hagyta a vendégeit. Nagyra értékelték a tapintatát. Az orosz-ukrá háború hatására a csempész tevékenység még inkább megélénkült. Látta, mi folyik a határ mindkét oldalán, hiszen nagyon sokat barangolt a környéken, de csak a saját dolgával törődött. Sokáig nem foglalkozott vele senki. Még egy napon nagy fekete terepjáróval Négy fiatal a férfi érkezett a tanyára. Amikor begördültek az udvarra, a nyitott ablakokon keresztül kihallatszott a mulatós cigány zenebömbölése. – Jó napot! – kiáltotta az egyikük. – Adjon Isten neked is, mi járadban errefelé? – kérdezte Bálint gazda. – Akarok magával beszélni? – felelte a férfi, láthatóan ő volt a főnök. Ha akarsz, akkor gyere ide a tornácra, invitálta a vendéget. A többiek is kiszálltak, de a kocsi közelében maradtak. A férfi felment a tornácra és leült a felkínált cégbe. Megkinálhatlak valamivel? kérdezte a Bálint. Nem kérek semmit. Akkor miben segíthetek? Na, tudja, hogy itt nagy dolgok vannak. Kezdett bele. Igen? Miféle nagy dolgok? Kérdezett vissza. Arról magának nem kell tudni, de itten nem lehet csak úgy dolgozni, hanem fizetni kell ám. Igen? Kinek? Minek? Hát, mert ez a főnök területe, és itten mindenki fizet neki ilye. Nézzél körbe, fiam! Mutatott az udvarra Bálint. Itt minden talpalatnyi föld az enyém. Amit itt megtermelek, az is. Megfizetem az adómat az államnak, és szerintem rendben vagyok. De megkő ám fizetni az adót a főnöknek is, hallja-e? Hallom, fiam, hallom, és ne kiabálj a saját házamban velem, kérlek. Áruld már el nekem, ki az a főnök, akinek adót kellene fizetnem. Hát a lakatos bolykónak. A lakatos bolykó elemérnek. Nem annak, ammá meghót. A fiának, az aladárnak. Már ő a főnök régóta. Értem. Akkor most szépen visszamész a főnököthöz, és megmondod neki, hogy Szabados Bálint meghívja egy kupica a pálinkára. Nem felejted el, ugye, fiam? Nem, de bűbaj lesz, meglássa. Te csak ne aggódj, nem lesz semmi baj, mondta szelit hangján Bálint gazda, és az autóhoz kísérte a vendégét. Gyerünk, majmok, vissza a főnök hő. Azzal nagy gázzal elporoztak a földúton tarpa irányába. Bálint tisztában volt a látogatásuk céljával, de vastag tömött bajszalat csak mosolygott. Majd sarkon fordult és elindult a baromfi udvar felé. Két nap múlva újra megjelent a fekete terepjáró, jöttére Bálint gazda az istállóból lépett ki. Adjon Isten, Bálint bátyám. Adjon Isten neked is aladár. Részvétem az apád miatt. Nem tudtam, hogy elment. Köszönöm, Bálint bátyám, bemehetek? És te hozott, fiam, kerülj bejjebb, már is hozom magam, mondta. Majd bekísérte a házba a vendéget és az asztalhoz ültette. Marika? kiáltotta el magát. Igen, Bálint? Hallatszott egy női hang a konyhából, és már ki is lépett egy harmincas éveiben járó fiatalasszony. Vendégünk érkezett. Amíg átöltözöm, gondoskodj róla. Kérte Bálint, majd elsietett. Mire visszaérkezett, Aladár már a kávéját kortyógatta. Kérsz egy kis házit? Kérek! Málint egy fatál asztarról asztalról egy üveget, két poharat és töltött mindkettőjüknek. Miután felhajtották az italt, a vendége felé fordult. Mit tehetek érted, Aladár? kérdezte, miközben mosolyogva a vendége szemébe nézett. Elnézést szeretnék kérni Bálint bátyám a múltkoriért. Ez a hülye gyerek, a Ricsi nem tudta, hogy magáé a tanya, szabadkozott Aladár. Nem történt semmi, fiam, jó, hogy látlak. Még egyet? kérdezte, de választ sem várva, teletöltötte a poharakat. Na, Isten, Isten, azzal egy húzásra kiitták az italt. Ez gyógyszer, Bálint bátyám, fejezte ki elismerését Aladár. Szatmári szilva, felelte büszkén Bálint. Fogad részvétem édesapád elvesztése miatt. Jó ember volt, folytatta Bálint. Köszönöm. Nem tudtam elmenni a temetésére, mert naményban voltam a kórházban, sérvel műtöttek. Apám mindig nagy tisztelettel beszélt magáról. Sokszor elmesélte, hogy amikor a naményi bálban egy magyar lányjal táncolt, a helyi magyarok meg akarták szurkálni. Bálint bátyám mentette meg. Oda se neki, a apád is megtette volna, értem. De azt már kevesen, hogy amikor anyámat megszögtette, és halára keresték őket, akkor itt a régi házban bújtatták őket. Régen volt ez már aladár, különben is az apám bújtatta. Édesanyát hogy van? Betegeskedik, mióta az öreg meghalt. Mennyit is éltek együtt? Ötven évet. Az nagy idő. De mond, miért kerestél fel? Tudod, bármikor szívesen látlak. Tudom, Bálint bátyám, tudom. Felelte, majd így folytatta. Maga okos ember. Sokat járja a környéket, vadászik, eteti a vadakat, és közben pedig néha lát dolgokat. Azokról szeretnék beszélni. Aladár, én járom a környéket, etetem a vadakat és a vendégeimet és csak a magam dolgával törődök, érted? nyomta meg az utolsó mondatot. Igen, értem. Arra kérem, hogy néha, mondjuk egy hónapban egyszer vagy kétszer, engedje meg, hogy használhassam a birtok a végén lévő öreg menedékházat, ami közel van a Tiszához. Szólt, majd a gazdára függesztette a tekintetét. Bálint résnyire húzta a szemét, hátradőlt a faragott székében, és a másik férfi szemébe nézett. Kisvártatva megszólalt. Miért ne használhatnád, ha ilyen szépen kéred, de tudod, jönnek hozzám vendégek, vadászok, úri népek, olyankor nem volna ildomos sokáig használni. Természetesen bálint bátyám. Ha a határvadászok vagy a rendőrök kérdezősködnek, mert ugye, mit lehet tudni, nem minden fiatalban van meg a betyár becsület. Én nem tudok semmiről. Remélem, megérted. Ez csak természetes, és köszönöm. Kérsz még egyet? Nem, köszönöm, sietek. Felelte, majd felállt a székből, és a kezét nyújtotta. Bálint megfogta. Ekkor a férfi megszólalt. Természetesen a használat után egy kisebb csomagot ott fogok hagyni a hálám jeléül. Nincs erre szükség, fiam. Ismertem apádat. Téged meg korod óta. Tudom. És mostantól mindenki elkerüli a tanyáját, Bálint bátyám. Na, azért a vendégeimet ne riazd el. Akkor miből fogok megélni? Felelte nevetve Bálint. Isten őrizzen, de a többi felől aludhat nyugodtan. Innen semmi nem fog elveszni. Erről személyesen kezeskedem. Legyen úgy, fiam. Isten áldjon. Isten áldja, Bálint bátyám. Köszönöm a vendéglátást. Azzal a férfi kisietett a vadászházból, bepattant a gépkocsiba és elporoltak a község irányába. Bálint visszament a házba, töltött még egy kupicát és elmosolyodott. Egy hajtásra kiitta. A katonai főiskolás éveire gondolt. Volt egy Sándor kereszt nevű osztálytársa. Már ott kitűnt közülük az éles eszével, különleges látásmódjával, kreativitásával. A tanáraik nagy jövőt jósoltak neki. A tisztavatást követően Bálint ment a különleges dandárhoz, mélységi felderítő szakaszparancsnoki beosztásba, míg Sándort máshová vezényelték, így elvesztették egymást szem elől. Az első vendégei a volt katonatársai sorából kerültek ki, akik a minisztériumban nagy karriert futottak be. Páran közülük tábornokká lettek. Bálintott soha nem vonzotta az irodai munka, jobban szerette a terepet, így egy szép pálya végeztével a vonult nyugdíjba. A mai napig emlékszik arra a vadászatra, amikor a Honvédelmi Minisztériumból keresték, hogy hat tábornok szeretne nála vadászni. Amikor megérkeztek, az udvaron fogadta őket, kezében a tálcán a híres Szatmári Szilvával. A tábornokok egyenként léptek oda hozzá, feléjük nyújtott egy-egy poharat, és tisztelettudóan üdvözölt mindenkit. Az egyik tábornok nagyon ismerősnek tűnt. Amikor elé lépett, az mosolyogva mutatkozott be. Mára Marosi Sándor, dandártábornok vagyok. Szervusz Bálint. "Servus Sándor, az áldóját, de felvitte az Isten a dolgod. Tudod, hogy van ez? Ha tovább maradsz, már te is tölgyfalombokat viselnél, felelte nevetve, és felhajtotta az italt. Jobban szeretem, Sándor, tavasszal az akácvirág illatát, mint a tölgyfalombot egy füstös, büdös nagyvárosban. Sohasem szerettem az asztal mögött ülni. Meg tudlak érteni, barátom, nevette el magát a Marosi. A vadászat utolsó estén a tábornoki kar levonult a pincébe. Már túl voltak a vacsorán, most már csak leöblíteni szerették volna a finom falatokat. A jó bor, a jó ételek és a jó levegő kifejtette együttes hatását. Bálint segítségével egyenként aludni tértek. Már csak már a marosi volt a pincében, amikor visszament. A cimboráit hamar kidőltek, jegyezte meg Bálint. Nem bírják a gyűrődést. Gyere, ülj le! Beszélni szeretnék veled. Hajnalodott, amikor feljöttek a pincéből. A vendégek távozását követően egy hét múlva megérkezett a birtokra Mariska és a férje, Gábor, akik attól a naptól kezdve Bálintnak dolgoztak. Az persze senki sem tudta, hogy a fizetésüket a hírszerzéstől kapják. Igaz, Bálint gazda is megtoldotta még ugyanannyival, így a fiatalok ige hálásak voltak ennek a piros posgás, nagy darab, mindig jókedélyű férfinak. Így lett a tanya, már a marusi bázisa a határ mentén, Bálint gazda pedig a szeme és füle. Most pedig üzenet érkezett, hogy nem sokára egy nagy vadászat kezdődik. Kapott egy hivatalos levelet is, amit a postás személyesen hozott ki a tanyára. Levele jött Bálint bátyám kiáltotta már messziről. És ki akar velem levelezni? Valami országos vadászati kamara, hangzott a felelet. Na, hol kell, hogy aláírjam? Miután átvette a levelet, elköszönt a postástól. A levél hivatalos értesítés tartalmazott, miszerint folyóhó 14. napján jelenjen meg az országos vadászati kamarában, és hozza magával a vadásztársaság nyilvántartásait az éves ellenőrzésre. Ez azt jelentette, hogy már a Marosi találkozót kért Eddig semmi terepmunkát nem kellett végezni, nem jött senki, csak figyelni, és ha valami fontos dolog történt, vagy hallott valamit, azt jelenteni. Csak már a Marosinak jelentett, senki másnak. A hírszerzésnél sem tudtak a tanyáról. Mariska és Gábor szintén Máramarosi emberei voltak, többször kipróbált és leellenőrzött emberek. A tanyára úgy vigyázott Máramarosi, mint a szemefényére. Tudta, egy napon majd szüksége lesz rá. Hírszerző volt, hosszú távban gondolkodott. Bálint gazda a gondolataiba merült. Beácska hazaindult Robi még dolgozott, úgy gondolta, meg fogja lepni, mire hazaér. Neki állt vacsorát készíteni. A férfi este kilenc után ért haza. – Megjöttem, drágám! – kiáltotta hangosan, ahogy belépett a lakásba. – Már annyira vártalak, készítettem vacsorát! – felelte Bea. – hát, megleptél, drágám! Megmosom a kezem, és megyek! – válaszolta a férfi. Miután végeztek a vacsorával és a bort kortyolgatták, a férfi megszólalt. – Ez igazán finom volt, köszönöm! – dicsérte meg a nőt. – Tényleg íz lett? Nagyon is. – Biztosan csak azért mondod, mert a kedvemben akarsz járni – válaszolta Bea. – Jaj, ne légy már ilyen! Láttad, hogy kétszer is szedtem, majd szétpukkadok, annyit zabáltam. – Örülök, hogy íz lett. Most pedig meg kell beszélnünk valamit. Kezdett bele a mondandójába a férfi. Valami fontos? Igen, nagyon fontos. Akkor figyelek. Már kértelek, hogy ne küldj nekem SMS-t a munkahelyedről. Igen, kértél, de ez most annyira fontosnak tűnt, hogy azt akartam, azonnal tudomást szerez róla te is. Ezt igazán nagyra értékelem, de tudod, hogy nem szabad kompromittálódnod. Mit nem szabad? Szóval nem szeretném, ha a főnököt tudomására jutna, csak ezt akartam mondani. De hát ő is tudta, hogy jött három ember. Igen, de biztos nem szeretné, hogy én is tudjak róla. Lehet, akkor majd legközelebb nem írok. E ne durcáskodj már! Majd legközelebb megmondod itthon. Próbált engesztelően szólni a férfi, majd felállt az asztaltól, és be a háta mögé ment. Kezével átkulcsolta, és belecsókolt a nyakába. – Ja, nem már! Még el kell mosogatnom! – szabadkozott Bea. – De szert nincs! – kérdezett vissza a férfi, miközben folytatta az apró csókokat. – Szeretnéd? – sóhajtotta a nő. – Nagyon! – hangzott a válasz. Bea felállt az asztaltól, a férfi felé fordult, és csókban összeforvalra szóltak a hálószoba felé. Egymást szabadították meg a ruháiktól, és mesztelenül zuhantak az ágyba, hogy kiélvezzék a vacsora utáni desszert minden ízét. Egy óra múlva Robi óvatosan kibújt a nő öleléséből, és kiment az előszobába. Az akójából elővette a mobilt, és üzenetet küldött. Még három ember érkezett. Gyorsan visszament a hálóba, óvatosan a nő mellé bújt, eligazította a takarót, majd átkarolva a derekát, ő is állomba szenderült. a Marosi még a hivatalában dolgozott. Felpillantott a szemközti fali órára, ami éppen hatot mutatott. Még jó, hogy hazaszólt, hogy késni fog, különben Klára megdorgálná. Megcsörrent a telefon. Igen? A műveleti igazgató keresi tábornok úr hallotta a titkárnője hangját. Engedje be Judit! Kihasználta az alkalmat, felállt a székéből, pár lépést tett az éppen nyíló ajtó felé. Ismerős alak lépett be. Jelentkezem, főnök! Szervusz! Gyere, foglalj helyet! Ha nem bánod, én állok. Annyit ültem ma, hogy már elegem van. Akkor maradok állva én is. – Ki vele? Mit hoztál? – Tessék, ezt nézd! – nyújtott át egy papírlapot. Mára Marosi gyorsan átfutotta a jelentést, majd a beosztottjára nézett. – Ez biztos? – Ezer százalék főnök. – A szentségit! – szaladt ki a Marosi száján. – Mi a következő lépés? – kérdezte a férfi. Minden tudni akarok a fickóról. Hova járt iskolába? Szerette-e a spenótot? Iskolák, barátok, barátnők, bankszámla? Egy szóval mindent. A teljes nagy képet akarom. Teljes megfigyelés minden elektronikus eszközére. Telefon, e-mail, chat, minden. Biztos nem a hivatali mobilt használja, vetette közbe az igazgató. Biztos, de neked meg az a dolgot, hogy kiderítsd, hogy mit használ. Lássatok munkához. Amint megtudsz valamit, azonnal jelentést kérek. Nem érdekel, hogy milyen napszak van. Értettem, főnök. Már is nekiállítom az embereket. Még valami. Remek munka volt. Köszönöm. Kérek engedét? Menj csak. Miután a férfi távozott, gondolataiba merülve felalásét állt az irodájában. Lassan egy terv kezdett körvonal az údni benne. Meg kell beszélnem Miklóssal. De mára ennyi is elég. Összeszedte az iratokat az íróasztaláról, és bezárta őket a páncélszekrényébe. Magához vette a táskáját, és kilépett az előtérbe. – Judit, kérem, szóljon a sofőrnek! – Azonnal a főnök! – felelte a titkárnője, és már tárcsázott is. – Menjen haza, pihenjen! Elég volt mára, holnap is nap van. – Jó pihenést, főnök! – Jó pihenést, Judit! Felelte, majd a folyosón lévő lifthez ment. Megnyomta a gombot, és a lift elindult lefelé. A mély garázsban a sofőr nyitott ajtóval és járó motorral várta. Miután elhelyezkedett a hátsó ülésen, a gépkocsi neki rugaszkodott, hogy minél gyorsabban hazavigye. Tudta, ahogy kilép az irodából, a titkárnője már hívja a feleségét, hogy úton van. Klára az előszobában várta. Vacsora után megnéztek egy filmet, és ágyba bújtak. Klára bújt, a férfi hallgatta, ahogy a nő szuszogása egyre rendszeresebbé válik, kezét a derekán pihentette, de közben a korai esti jelentésen járt az esze. Két legyet egy csapásra. Az arca mosolyra derült. Hoppá, ez lesz a bónusz. Ezzel mindketten jól fogunk járni. Miklós is, én is. Örömét árnyalta az a gondolat, hogy vereckei talán még nagyobb veszélyben lesznek, mint eddig voltak. Profik, ezzel hesegett el az árnyat. Tudják, mit vállaltak, és azt is, hogy milyen veszély vár rájuk. Mindenki tegye a dolgát. Lassan jött a szemére. Meg fog fizetni ez a mocskos fráter, ezt garantálom. Ez volt az utolsó gondolata, mielőtt álomba merült. Szabados Bálintnak az országos vadászati kamera épületétől tíz méterre sikerült parkolót találnia. Miután leállította az autót és megváltotta a egyít, bement az épületbe és bejelentkezett a recepción. Lifttel felment a harmadik emeletre, ott megkereste az ellenőrzési főosztály feliratú ajtót és belépett rajta. Jó napot kívánok! Szabados Bálint vagyok és az éves ellenőrzésre jöttem. Jó napot, Szabados úr! Kérem, fáradjon be, már várják? Mutatott az ajtóra a titkárnő. Belépett a szobába, becsukta maga mögött az ajtót. Az íróasztal mögött már a Marosi Sándor széles mosolyjal az arcán üdvözölte. Szervusz Bálint! Szervusz Sándor! Foglalj helyet! mutatott az egyik fotelre. Nos, akkor vágjunk bele mondta a Marusi, majd belefogott a mondandójába. Szabadus néha bólogatott, néha visszakérdezett. Sok sikert, Bálint, vigyázz magadra! Köszönöm, Sándor. Tudod, csalámba nem üt a ménykő. Felelte, majd kilépett az irodából, elköszönt a titkárnőtől és a kocsiához ment. A külváros felé vette az irányt. Egy fél óra autózás után letért a főútról, és egy széles betonútra kanyarodott. Az út elején hatalmas tábla, rajta a felirat. Országos, sugárbiológiai intézet, veszélyes hulladék lerakat és izotóptároló telephelye. Belépni csak engedéllyel. Az út végét egy nagy kétajtós kapu zárta el. A kapuk szürke betonfalakban folytatódtak, aminek a tetején szöges drót futott körbe. Kamrák is érzékelők hada figyelte az objektum környezetét. Érkezésére két őr jött ki a kapu elé, és az alapos ellenőrzés után a szélesre tárt kapun behajtott. Nagy, szürke betonudvarban folytatódott az út, aminek a két oldalát zárt garázsok foglalták el. Az egyik garázs nyitva volt, és egy fekete ruhás őrintett felé, hogy idejöjjön. Miután beállt a garázsba, a szalagkapu bezárult mögötte. Kiszállt a kocsiból, kinyitotta a hátsó ajtaját, a garázsban lévő négy férfi pedig az ott lévő faládákból elkezdte a felszereléseket és a fegyvereket a kocsiába pakolni. Mikor végeztek, épp csak fejbólintással jelezték, hogy mehet. Visszaült a kocsiba és kihajtotta telepről. A zsebében lapult, a már a Marositól kapott nyílt parancs, amelyben azt szerepelt, hogy a nevezett személy nemzetbiztonsági feladatot lát el, és a gépkocsiba sem benézni, sem átkutatni nem lehetséges. Illetve arra kéri a rendőrség és a honvédség illetékeseit, hogy mindenben segítsék a nevezett személy munkáját. A megbeszélésen hallottakra gondolt. Érezte a bizsergést a gyomorszája környékén, és ezt már olyan régen nem érezte. Valamikor, aktív korában, bevetés alatt fogta el hasonló, amikor az adrenalin kezd termelődni a szervezetében. Nem lesz egyszerű móka, gondolta magában, de meg kell tenni, amit a haza megkövetel. Bekapcsolta a rádiót, éppen egy puccsini operát közvetítettek. Zöld útja volt hazáig, nem állíthatja meg senki. Feltekerte a hangot, hogy élvezze a zenét. Soha nem érünk haza, ha ilyen lassan megyek, mondta halkan maga elé, és benyomta a pedált. El kell készülnöm, mire jönnek a vendégek. Másnap reggel Mára Marosi, ahogy betért az irodájába, azonnal utasította a titkárnőjét. Judit, kerítse elő vereckei ezredest, és mondja meg neki, hogy azonnal jöjjön az irodámba. Igen, főnök, felelte a titkárnő, és már is tárcsázott. Vereckei ezredes egy óra múlva lépett be az irodába. Jó reggelt, kedves Judit! A tábornok látni óhajtott, mondta. Azonnal szólok neki, mondta, és Judit lenyomott egy gombot a telefonközponton. Vereckei ezredes megérkezett. Fáradjon be, ezredes úr! Köszönöm. Benyitott az irodába. Vereckelj, ezredes, jelentkezem, tábornok úr! Szervusz, László! Kávét? Nem, köszönöm. Foglalj helyet! Hivattál? Igen, új fejlemény adódott. Kezdett bele, majd tájékoztatta az esti jelentést tartalmáról. Változtat ez valamit a terveden? Kérdezte az ezredest. Nem különösebben. Igazából már vártam, hogy mikor fog kibukni. Tehát minden megy a maga útján. Így van. Azt hiszem, most jött el a pillanat, hogy a maszkirovka első fázisát indítsd el. Mikor? Holnap reggel induljon az első csapat. Remélem, nem gond. Ahogy megbeszéltük, már két napja készen vannak. Csak az indulási parancsra várnak. Az jó. Az első csapat holnap, a második két nap múlva. Ti mikor korindultok. A második csapat után két nappal. Így lesz egy kis zavar. Nyerünk egy kis időt, míg rájönnek, hogy kit is kell valójában szemmel tartani. A felszerelés? Már a helyszínen van. A beszélgetésünk után az egész csapat kiköltözik a város széli objektumba, és ott leszünk az indulásig. Nekünk most már megkezdődött a feladat. Rendben, Laci. Sok sikert. Köszönöm. Vigyázzatok magatokra! Köszönöm, tábornok úr! Menj csak! Vereckei bólintott, majd határozott léptekkel elhagyta az irodát. Tomi fehér Sándorral együtt a mélygarázsban lent várta. Csak ők jöttek be a központba, a többieket kocsik várták. A város széli objektumba mentek. Megvan minden felszerelése, Sándor? Igen, uram, válaszolta a férfi. Akkor irány a bázis adta ki a parancsot. A terepjáró kihajtott a garázsból, besorolt a város forgalmába, majd Tomi a gázra lépve lendületes iramban haladt, időnként a visszapillantó tükörben ellenőrizve, hogy van-e utánfutója, azaz azaz e őket. Miután több ellenőrző manőverrel meggyőződött, hogy egyedül vannak, gyorsan haladtak a városból kivezető úton. Már messziről feltűnt a tábla. Országos, sugárbiológiai intézet, veszélyes hulladék és izotóptároló telephelye. Belépés csak engedélyel. A tábla után befordultak a szervizútra. Érkezésüket a központ előrejelezte. A kapun túl egy zsilipbe értek. A terepjáróra egy betonakadály nézett szembe. Mögöttük lecsukódott a sorompó, a kapu bezárult. Az őrtoronyban lévő fegyveres feszült figyelemmel kísérte társait, akik ellenőrizték a gépkocsikban ülőket, míg egy másik társuk a kocsi alját vizsgálta át. Egy harmadik őr bombakereső kutyával a körbe a kocsit. Miután mindent rendben találtak, a szolgálatvezető eligazította Tomit, hogy hová kell mennie. Az őr intésére a betonakadály az útszintjére süllyet. Az acélsorompó felemelkedett, és folytathatták az útjukat. Egy nagy térre jutottak, amelynek a két oldalán szürkehajtajú hangárok voltak. A jobb oldalon lévő harmadik hangár ajtaja nyitva volt. Vereckei már messziről megismerte az épület előtt dohányzó embereit. Tomi a bejárat előtt megállt. – Üdv főnök! – köszöntötték az emberei. – Becucoltatok? – igen, mindenkinek megvan a helye, felelte Petya, majd így folytatta. Beszéltem az objektum parancsnokával, az étkezést, a tisztálkodást és az itt tartózkodásunkkal összefüggő mindennemű dolgot tisztáztam vele. Rendben, Tomi veled legyen egy szobában, Sándort pedig tett hozzám, harminc perc múlva eligazítás, utasította Petyát az ezredes. Tomi behajtott a terepjáróval a hangárba, és leparkolt a többi kocsi mellé. A hangár belsőjében konténerek sorakoztak egymás mellett. Többségük lakókonténerként szolgált, de volt irodaként és étkezése szolgáló konténer is. Petya intett Tominak, aki kivette a kocsiból a felszerelését, és a férfi felé indult. – Az a miénk, menj és pakolj le! – mutatott az egyikre. Tomi belépett a konténerbe, a szabadon maradt ágyra rakta a zsákját, és visszament a többiekhez. Szóval elkezdődött. Három nap telt el azóta, hogy a külügyminiszter a miniszterelnöknél járt. Most hívatta a főnöke. A találkozó nem tartott tovább tíz percnél. Két nap. Ekkor került sor a nem hivatalos találkozóra. Titkosított csatornán kellett értesítenie a feleket. További dolga ebben az ügyben nem akadt, a többi a miniszterelnök biztonságáért felelős tiszt feladata volt. Dériné. Az öreg hölgyet mindenki ismeri a városban, Budán, a Krisztina körút és a Roham utca sarkánál már ides tova 1914 óta, mégis fenemód jól tartja magát. Egymást váltó tulajdonosai ellenálltak a mindenkori divat irányzatoknak, és a kávéház megőrizte a XX. század első felének hangulatát. Hatalmas ablakok engedik át a napfényt a kis kávéházi asztalokra. A pult régi stílusban készült, rézzel borított. A falait Pécsről hozatott zsolnai csempékkel borították. A vendégek hatalmas velencei tükörben tudják ellenőrizni, hogy a kinézetük a legnagyobb rendben van-e. A jelenlegi tulajdonos is nagyon büszke volt Dérinére. Az a nap sem indult másképpen, mint a többi. A környező utcák a munkába igyekvők lépéseit visszhangozták. A Kristina körúton az egészségükért és sportos alakjukért futók kerülgették a reggeli kutyasétáltatókat és kutyájuk által a járdán hagyott piszkot. A házmesterek kukákat húztak ki a ház elé. A dériné tulajdonosa kocsiával a kávéház előtti kijelölt parkolóba kanyarodott. Miután kiszállt, a bejárati ajtóhoz ment és kinyitotta. A riasztó kikódolása és a különböző biztonsági zárak kioldása után belépett a helyiségbe. Azonnal kinyitotta az ablakokat, hogy még a reggeli csúcsforgalom előtt kiszellőzzön a kávézó. A pult mögé ment, hogy főzzön egy kávét, és hát állt a bejáratnak, amikor meghallotta, hogy nyílik az ajtó. Még nem vagyunk nyitva, kiáltotta hangosan. Jó reggelt, hallotta a köszönést a háta mögött. Mérgesen megfordult, hogy megnézze, ki az az erőszakos fráter, aki nem érti, hogy még zárva van. Két tagba szakadt, felnyírt hajú férfi állt meg a pult előtt, Mindketten napszemüveget és öltönyt viseltek. – Igen, kérem? – szólalt meg megszeppent hangon. – A tulajdonossal szeretnénk beszélni – felelte az idősebbnek kinéző férfi, közben mosolygott. A tulajnak hidegveríték kezdett csorogni a hátán. – Én vagyok, kérem – felelte halkam. – Üdvözlöm! Szabó László alezredes vagyok a Nemzetbiztonsági Szolgálattól, ő itt a kollégám. Mondta, majd elővette egy igazolványt, és a férfi felé mutatta. Az csak rápillantott, közben a gondolatai sebesen száguldottak fejében. Titkos szolgálat? Itt? Nálam? Minek? Mi történt? Mit tehetek az urakért? Kávét? Éppen most készülök magamnak is főzni. Billent vissza a vendéglátós szerebe. Köszönjük szépen. Csak beszélni szeretnénk önnel. Akkor kérem, fáradjanak az asztalhoz. Szólt, kijött a pultból, és a legközelebbi asztalhoz invitálta a férfiakat. Miután leültek, félénk hangon megszólalt. Figyelek, kérem! Ezt követően az idősebbik férfi vagy öt percen keresztül beszélt. A tulajdonos ott vesztette el a fonalat, hogy ezer eurót kap, ha holnap később nyit ki. A másik férfit lesz egész nap, és záráskor neki kell majd adni a kulcsokat és a kódokat. Természetesen mindenbe beleegyezett. Az idősebb férfi felállt és elköszönt, még csak kezet sem fogott vele. A fiatalabb kényelembe helyezte magát az ablaknál, majd megszólalt. – Kaphatok egy kávét, kérem! – Igen, persze, már is! – felelte, és már ment is a pult mögé. A napja feszültentelt, de eljött a záróra pillanata is. Napközben szólt a dolgozóknak, hogy másnap délután kettőkor nyitnak. A pincérek nem tiltakoztak, mert minden nap nagy volt a hajtás, jól jön az extra pihenő. Zárást követően átadta a kulcsot a fiatal férfinak, a riasztókódját meg leírta egy pincérblokkra. Akkor további jó éjszakát! köszönt el. Jó éjszakát önnek is, uram válaszolt a férfi, miközben folyamatosan figyelte. Ahogy beszáll a gépkocsiába és elhajt a kávézó elől. Ekkor elővette a mobilját, tárcázott. Kisvártatva gyors utasításokat mondott a telefonba, majd letette. Hamarosan két gépkocsi kanyarodott be a kávézó parkolójába. Fiatal férfiak szálltak ki belőle, hétköznapi öltözékben. Halkan, de tisztelettudóan köszöntötték társukat, aki rövid eligazítást tartott. Majd átadta az egyik férfinak a kávézó kulcsát és a biztonsági kódot tartalmazó papírt. Kérdésére, hogy minden világos-e, a jelenlévők egyszerre feleltek. Bólintott, majd beült az egyik kocsiba és elhajtott. A kávézónál maradt férfiak közül ketten bementek a helyiségbe, ketten pedig a kávézó előtti székbe ültek és rágyújtottak. Még el sem szívták a cigarettájukat, amikor villogni kezdett egyikük mobiljának a kijelzője. Bejövő hívás. Az egyik gyorsan felkapta és hallgatott. Hangos, értettem után, kinyomta a telefont. Vendégek jönnek, mondta a társának. Az bement a kávézóba és jelezte, hogy társaságuk lesz. Negyed óra múlva egy fekete terepjáró kanyarodott az utcába és megállt a kávézó előtt. Négy férfi szállt ki a gépkocsiból, és a teraszon lévőkhöz mentek. A társalgás angol nyelven folyt. Öt perc múlva két férfi belépett a kávézóba, a másik kettő pedig a kávézóval szemben lévő kis irodaház parkolójának bejáratában állt le. Egy mély garázs volt szemben a kávézóval, amelyben két emelet mélyen lehetett parkolni, és ugyanott lehetett be- és kihajtani is. A kávéház vendégei vették igénybe a szolgáltatást. A portás szunyókálásából arra ébredt, hogy vendég jött. Már éppen ki akart menni a fülkéből, amikor szembe találta magát egy másik férfival, aki rendőrigazolványát felmutatva nyugalomra intette. A portás majd összecsinálta magát. Éjszaka, rendőrök, fekete terepjáró, csak nehogy valami balhé legyen. 65 éves elmúlt, nem hiányzott neki a stressz. A rendőrigazolványt felmutató férfi látta rajta az idegességet, és megszólalt. Nyugi, papa, nem lesz semmi baj. Menjen be a pihenőbe, és aludjon. Igyekezett megnyugtatni a vagyonőrt. De hát én felelek itt mindenért, szólalt meg. Tudom, papa, de most leveszem a válláról a felelősséget. Maga csak pihenjen és soha senkinek nem mesélhet erről az estéről. Én és a kollégáim itt sem voltunk. Világos, papa? Igen, mint a nap. Rendben van, mert ha mégis kitudódna valahogy, abból nagy hajcihő kerekedne, és az magának sem tenne jót. Érti, ugye? Természetesen. Akkor jól van, papa. Most pedig pihenjen, vagy nézze a tévét. Rendben? I igen, rendben. Többet nem szólt hozzá. A másik férfi gyalog ment le a lehajtón, ami egyben a felhajtó is volt a garázsba. Egy fél óra múlva jött fel, és a társára nézve csak biccentett, majd kiment az irodaház elé, és röviden telefonált. Újabb fél óra múlva érkezett egy másik terepjáró, abból is négy férfi szállt ki. Miután üdvözölték őket, az újonnan érkezettek is bementek a kávézóba. Kint, az utca két oldalán négy fegyveres férfi állt a sötétben és várakozott. Két óránként váltották egymást. Hozzá voltak szokva a várakozáshoz és a megfigyeléshez, erre képezték ki őket. Helyszínbiztosítók voltak. Olyan tisztek, akik ellenőrzik a területet és ellenőrzésük alatt tartják mindaddig, amíg a védett személy meg nem érkezik és amíg onnan el nem távozik. Természetesen egy nyílt sajtónak is, ezáltal országvilágnak bejelentett látogatást nagy felhajtás és komoly ellenőrzés előz meg. Ebben az esetben viszont pontosan az adta a védelem egyik elemét, hogy nem bejelentett találkozóra készülnek, rövid ideig fog tartani, ráadásul nem egy olyan helyen, amit szokásosnak nevezünk, hanem rapid módon kiválasztott területen. A művelet idejére a tulajdonost rendőri felügyelet alá helyezték, minden kommunikációs eszközét blokkolták és elzárták. Mire híre megy a találkozónak, ha egyáltalán híre megy, már mindenkinek hült helye. Ráadásul amennyiben mégis szárnyra kelne valamilyen plegyka, ezt mindegyik érintett fél letagadhatja. Az éj sötétjét a házak felett kezdetben szürke, majd egyre nagyobb fehér csík váltotta fel. Virrat. Az utca csendjét a műanyag kukák keltette hang verte fel, ahogy a házmesterek kihúzták az épületek elé. A villamosok megkezdték végeláthatatlan útjukat a korán munkába igyekvő emberekkel. Autóbuszok és gépkocsik zaja csatlakozott ehhez a kakofóniához. A város ébredezni kezdett. A kávézóból frissen kávé illata illant ki az utcára. Az utcán várakozókat leváltották, siettek befelhörpinteni az első kávéjukat. Hosszú lesz ez a nap is. A mátyás templom harangja reggeli mára kondult. Reggel hatkor újabb gépkocsi érkezett a kávézóhoz, az esti férfit hozta. Az először a kint várakozó tisztekhez ment, kezet fogva üdvözölte őket, majd rövid szóváltást követően bement a kávézóba. Meghallgatta a vezetőtiszt jelentését, ezután lebonyolított egy rövid hívást. Jelentette a készenlétet. Tíz órakor egy fekete, lesötétített ablakú terepjáró fordult be a kőrútról a dériné előtti parkolóba. Fiatal férfiak ugrottak ki belőle, majd rövid szemlélődés után az egyik kinyitotta a gépkocsi jobb hátsó ajtaját, és egy, a hatvanas éveiben járó öltönyös, Kissé joviális férfi két másik társaságában a kávézóba sietett. A jelenet tíz perc múlva megismétlődött. Csak nem egy terepjáró, hanem egy Mercedes érkezett. Abból a gépkocsiból egy vékony, magas, úgy ötven körüli férfi szállt ki, kopasz fején megcsillant a reggeli napfénye. Kíséretével egyetemben ő is bevonult a kávézóba. Tizenöt perc múlva az Attila útról három férfi kanyarodott be a roham utcába. Kényelmes léptekkel haladtak. A bejárathoz érve a két kísérő, amíg a miniszterelnök belépett a helyiségbe, megállt az ajtóban. A vendég jöttére, a két férfi felállt az asztaltól. A kísérőik elhagyták a helyiséget. A fiatalember odalépett az asztalnál állókhoz, a kezét nyújtva így szólt. Jó napot, uraim! Majd kezet fogott mindkét férfival. Jó napot, miniszterelnök úr! Válaszolták szinte egyszerre. A fiatal férfi leült az asztalhoz, és a kezével intett, hogy foglaljanak helyet, majd újra megszólalt. Nos, uraim, hallgatom önöket! Nézett a férfiakra érdeklődő tekintettel. Először a hatvanas éveiben járó férfi szólalt meg. Miniszterelnök úr, Jack Peterson elnök úr szivélyes üdvözletét küldi. Egyben arra kéri, hogy tolmácsoljam az alábbi üzenetet. Az Egyesült Államok kormánya és személy szerint az elnök elítél minden olyan tevékenységet, amely más állam területi integritásának, fennálló társadalmi rendjének megdöntésére vagy annak megváltoztatására irányul. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy ez egy szövetséges országban egy háborús konfliktus tőszomszédságában történik. Elítélünk minden aktív hírszerző műveletet, amely ezt a célt szolgálja. A kialakult helyzet azt a veszélyt is magában hordozza, hogy az Európai Unió keleti határán egy újabb fegyveres konfliktus alakulhat ki, amely súlyosan destabilizálja a térség biztonságát. Az amerikai Egyesült Államok kormánya eltökélt azzal kapcsolatban, hogy egy szövetséges ország területi integritását és békéjét minden erejével megőrizze. Ebből adódóan minden műveletet, amit a magyar kormány az aktív művelet elhárítása és felszámolása érdekében tesz, természetesen jogos védelemnek tekinti. Az Egyesült Államok kormánya kész minden olyan segítséget megadni a magyar kormány részére, ami a művelet sikeres végrehajtásához szükséges. Miután befejezte, a szót a kopasz férfi vette át. Miniszterelnök úr, Izrael állam kormánya és annak miniszterelnöke Isak Friedman hasonló nézeteket val, mint az USA elnöke. Tekintettel országunk történelmi múltjára és jelenére tökéletesen át tudjuk érezni a magyar kormány felelősségét és személy szerint azt a problémát, amivel ön most szembenéz. Információink szerint az ukrán elnöki adminisztrációban és a kormányzathoz közelálló körökben jelen vannak az ukrán, keményvonalas nacionalisták, akik puhának tartják az elnököt az oroszokkal való konfliktusban. Viszont közel sem rendelkeznek akkora politikai súlyjal, hogy képesek legyenek befolyásolni a jelenlegi ukrán kül- és belpolitikát. A rendelkezésre álló információink alapján Igor Sztyepanenko tábornok nem kapott sem az elnöktől, sem az Ukrán Nemzetbiztonsági Tanácstól felhatalmazást, hogy Magyarország területén aktív hírszerzési műveletet folytasson. Nem ismernek Oleh Bojko nevű ezredest. Sem aktív tisztként, sem kiugrott hírszerző tisztként. Természetesen jeleztük az elnöki adminisztrációnak a kialakult helyzetet, és nem hivatalos csatornán azt a választ kaptuk, hogy amit a magyar kormány tenni fog, azt Kiev, Magyarország belügyének tekinti, és tettei nem vetnek árnyékot a két ország nemzetközi kapcsolataira. Természetesen az elnök személyes utasítására az Ukrán Biztonsági Szolgálat is megkezdte a maga tevékenységét az ügyben. A fiatal ember végighordozta a tekintetét a két férfin, majd kisvártatva megszólalt. Uraim! Először is tolmácsolják Patterson elnök úrnak és Friedman miniszterelnök úrnak köszönetemet és nagyra becsülésemet a támogatásukért. Az elhangzottak alapján úgy értékelem, hogy az ukrán hírszerzés mélyfedésbe helyezte ezt az Oleg bolykót, és nem reagálnak az irányába történő megkeresésre. Miközben a brit hírszerzéstől befutott információk alapján kutakodnak vereckejezredes után. Tisztelette megjegyzem, miniszterelnök úr, vetette közbe az amerikai nagykövet, ezt csak a brit kollégák állítják. Ha nem vesziz okon, vereckei a mi emberünk, és amerikai hírszerzési körökben semmiféle jelentés nem támasztja alá, hogy vereckei ezredes személy ellen információs aktivitás indult volna Ukrán részről. Azt állítja a nagykövet úr, hogy a britek félre minket? kérdezte a miniszterelnök. Nem, uram, csak azt állítom, hogy nem tapasztaltunk erre utaló jeleket. Miniszterelnök úr, szólt közbe az izraeli nagykövet. Sajnos egyet kell értenem amerikai kollégámmal. Az ukrán hírszerzéstől sem szivárgott ki olyan plegyka, hogy keresnék vereckeit. Talán csak jól titkolják, vetette közbe a miniszterelnök. Nos, uram, ne vegyes értésnek, de ez felettébb életszerűtlennek tűnik. Amennyiben lenne ilyen tevékenység, arról biztosan tudnánk, mondta az amerikai nagykövet. Hogy önök keresték vereckeit, és az embereit, arról volt információ, és tudtunk róla. Uraim, ami kiteltérdemlően érdemlően nem bizonyítja valaki, hogy ennek az Oleh boikónak, semmi köze az ukrá hírszerzéshez, addig úgy kezeljük, mint egy idegen ország hírszerzőjét. Úgy vélem, nem kell mondanom, hogy a nemzetem mind ment keresztül a több mint ezer éves fennállása óta. Hogy csak a XX. század legnagyobb igazságtalanságát említsem, Trianon egy sebb minden magyar lelkében legyen bármilyen politikai beállítottságú, vallású vagy felekezetű. Most pedig egy újabb veszélyel nézünk szembe. A Brazíl egy polgárháborút készül kirobbantani, és országunkból újabb részt akar kihasítani. Mint az ország felelős vezetője, egyiket sem fogom engedni. Tájékoztassák a vezetőiket, hogy minden törvényes eszközzel felfogok lépni ez ellen a felháborító Pimasz aljas aktív hírszerzési művelettel szemben, és mindenkit, akinek köze van, vagy volt hozzá, példásan meg fogunk büntetni. Kormányom és én személy szerint mélységesen el vagyok kötelezve, hogy eskümő híven cselekedjek a felajánlott segítséget megköszönöm. Már a Sándor altábor nagyvezeti a műveletet, a kapcsolatot a segítség mikéntjének ügyében is majd ő fogja felvenni a társszervekkel. Amennyiben nincs más uraim. Mondta, majd felállt és kiment a kávézóból. Az ajtóban várakozó két férfi újra mellé és elindultak az Attila út irányába. Pár perccel később az amerikai, majd kisvártatva az izraeli nagykövet autója hajtott ki a Krisztina körútra, hogy utasát visszavigye a követségi rezidenciára. Az utcán várakozó férfiak sietős léptekkel a kávézó teraszára mentek, majd a teremgarázsból kiálló gépkocsikba ülve gyorsan elhajtottak a helyszínről. Csak a reggel érkezett férfi maradt. A teraszon ült és várakozott. Egy óra múlva megérkezett az autó, amit várt. A gépkocsiból a kávézó tulajdonosa szállt ki egy férfi kíséretében. A kísérő odament a teraszon ülőhöz, valami csúgott a fülébe, majd visszaült a kocsiba. Közben a tulajdonos is a férfi asztalához ért. Jó napot! köszöntötte a még mindig megszeppent tulajdonost. Jó napot! hallatszott a válasz még mindig félszegen. Remélem nem csináltunk nagy Ramazurit, mondta kedélyesen, majd a zakúja belső zsebéből egy fehér borítékot vett elő, amit az asztalon a férfi felé csúsztatott. – Ha mégis, kérem fogadja el fájdalomdíjként! – folytatta. – Köszönöm szépen! – válaszolta a tulajdonos, és elrakta a borítékot. – Még csak annyit, hogy a nyilatkozata, amit írásban a kollégámnak tett, az élete végéig kötelezi. – Gondolom végigolvasta! – nézett rá kérdőn. – Igen! – Végigolvastam és megértettem. Akkor jó. Köszönjük az együttműködését. További szép napot. Felelte, majd beült a járó motorú gépkocsiba, és sebesen kihajtott a parkolóból. A tulajdonos csak ült az asztalánál. Elővette a borítékot. Amíg a férfi ott volt, nem volt mersze belenézni, majd megszámolta a pénzt. Ezer euró. Legalább jól fizettek. Gondolta. Na, Ideje kinyitni. Azzal felállt, és bement a helyiségbe.